Берегти, як зіницю ока Природа передбачила надійний захист для очей. Найперший бар'єр – це повіки. Повіки – це дві складки, які розташовані внизу і вгорі над оком. Як тільки око помітить, що до нього щось наближається, повіки відразу ж зімкнуться і закриють око. При цьому рухається в основному верхнє повіко – Адже в нижньому немає м'язів, які піднімали б його. Повіки захищають око від вітру, яскравого світла і пилу. Моргаючи, вони очищають його поверхню і зволожують її сльозовою рідиною. Деякі люди думають, що сльози на очах з'являються тільки тоді, коли людина плаче. Насправді це не так. Сльозова рідина виділяється постійно. Вона омиває зовнішню поверхню склери зволожуючи її та змиваючи бруд, а антисептичні, тобто знезаражувальні речовини, які в ній містяться, захищають око від шкідливих мікробів. Слізову рідину виробляють слізові залози, від них відходять 5-12 каналців. З них сльози витікають із зовнішнього кута ока, зволожують око і течуть до внутрішнього кута ока. Там знаходиться спеціальний слізний мішечок. Зі слізного мішачка сльози потрапляють у порожнину носа. І тільки коли людина плаче, сліз виділяється так багато, що вони течуть по її щоках. Модниці всіх часів приділяли велику увагу красі вій і брів. Але вії та брови – не проста прикраса обличчя, вони потрібні для захисту очей. Складаються вії та брови з безліжі коротких волосинок. На верхніх повіках людини росте до 100-150 вій, а на нижніх – удвічі менше. Вії охороняють око від потрапляння пилинок, а брови затримують стікаючи із чола крапельки поту. Волоски брів і вій постійно оновлюються кожні 3-4 місяці. Старі волоски поступово випадають, а замість них виростають нові. Наші очі – дуже тонкий прилад ставитися до якого треба дбайливо, берегти буквально як зіницю ока. Тому не можна читати і писати при поганому освітленні, довго дивитися телевізор або годинами не вилазити за комп'ютера. Очі треба обов'язково захищати від потрапляння в них піску, пилу або стружки. Для цього існують спеціальні захисні окуляри. Очі необхідно берегти від дуже яскравого сонячного світла – Надягаючи окуляри із затемненим склом Учені вважають, що сльози містять речовини, які діють як заспокійливий засіб Тому плач приносить полегшення при щирих стражданнях До речі, людина – єдина істота, яка здатна плакати